А тепер дивлюся на цю дівчину. То той павук трохи життя не збавив, то ця гнида докоряє родиною. Та хто вони такі, мерзотники й неуки? Припиніть, тату!» Богдан знав, як заспокоїти пана Ореста. «Та я припиню! Що я ще можу зробити? Хіба оце отут пообурюватися? На тому і все! Ото життя! І ти не те, і все не те! Безправна худобами. Старий басистий гірко махнув рукою і вийшов. Муська й не знала про ці професорові намагання, але після того пан Орест почав тикати дівчині якісь зайві гроші. Муська відмовлялася, але басист кожен раз наполягав, шукав аргументи до своїх поривань. Життя вляглося в колію й для Муськи, і для басистих. Пан Орест усе рідше долягав невістку, усе більше займався із Муською, знаходив у ній рідну душу, відчував, що ця дитина його стареча надія. Які б перипетії не траплялися в мусьчиному житті, Орест-басистий завжди підтримував свою плеканку, був її опорою і порадником. Часом бурчав, виявляв незадоволення, сварився, що вона не віддається науці так, як він хотів би. Роки спливали, пан Орест уже повчав мусьчиних синів, шпетив свою невістку. Коли відійшов у засвіти, родина наче втратила основу, втратила батька. Розділ 4 Тарантул. Неканор одержав квартиру в цьому будинку, хоч дуже не хотів. Радий був би жити в домі, де мешканці – працівники його відомства. Але поки що таке відомче житло лише будували, а те, що було, не відповідало Неканоровій посаді. А цей дім у центрі, збудований для найповажніших мешканців міста, зібрав під своїм дахом різношерстну публіку – професори, керівники заводів і шахт, партійні працівники. Найвище партійне керівництво мало свій кількаквартирний будинок, але Неканор, незважаючи на те, що був начальником обласного КДБ, не зміг отримати там квартири, бо його попередник жив у цьому домі. Той Неканор змушений був оселитися із професорами й господарниками. Та бог із ним думав полковник Родімцев не місце красить людину. Хоча не завжди ця приказка спрацьовувала в його житті, але Никанор розумів, що в часи, коли старі НКВДшні кадри йдуть масово на пенсію, а на їх місце в КДБ приходять молоді освічені інтелектуали, йому, Никанорові Родімцеву, колишньому працівникові МГБ НКВД і усіх радянських контррозвіток, запропонована була посада начальника обласного КДБ у великому промисловому місті. Запропоновано не за карі очі, а за те, що він чоловік надійний і відданий й уряду До недавнього часу цього було достатньо, а тепер вимагають більшого Та його залишили на цій посаді, отже, заслужив Тож просити квартиру в домі для обраних не став Нехай уже поруч із професорами Так минав за роком рік, і Никанор, і його сусіди звикли до життя під дахом шикарної багатоповерхівки Неканор знав про мешканців усе, і навіть більше. Он старий професор Орест басистий зі своїм чудернацьким сімейством. Професор Крибо дивиться на радянську владу, але прямих виступів від нього не чутно той нема за що карати. Не ті тепер часи ой на ті. У дні своєї молодості Неканор таких пачками розстрілював і ніколи про те не шкодував то були вороги. Щоправда, Хрущов потім хрюкав, що то були помилки, реабілітації роздавав. Але Никанор добре знає, що то були вороги і не відчуває ні провини, ні крові на своїх руках, ні тим паче докорів сумління. Або у килина зі своїм Федором. Як вони опинилися в цьому будинку, Никанор добре знає. Виявляється, ця скромна й некрасива баба колись була коханкою самого. Хто би то таке міг навіть подумати? Та не просто коханкою, а нагуляла із самим свого фадюрка. Фе – це ж треба так назвати дебелого чолов'ягу майже двометрового зросту. І ніхто б того не знав, бо та килина сиділа тихо, працювала, виховувала свого фадюрка, вчила його на інженера. Хлопець працював на комбінаті, вона – теж. І все було б тихо-мирно, якби сам не почав їх відшукувати, а коли віднайшов, Захотів зустрітися і взяти участь у долі свого незаконно народженого сина. Кар'єра фадюрка одразу пішла вгору. Він став головним інженером комбінату, а родина переїхала в Неканорів дім. Кілька років тут живуть, і Неканор боїться чіпати цих незрозумілих диваків, які не вміють користати зі свого щастя. Але біси з ними. Сидить той фадюрко головним інженером, той хай сидить. Кажуть, пропонували йому кілька разів посаду в міністерстві, але він відмовляється: Живу роботу, каже. Люблю тю отаке пришелепувати.